Автомедонтові коней він швидше вилів запрягати, той по Ахілу мужів переборцю, мавшану шану найбільшу, був найвірніший, на заклик в бою відгукнутись готовий. Автомедонт вже баских впріх у ярма Ахілових коней, балія й ксанта ще швидше від потиху бурі летіли. Вітру зефірові Гарпія їх породила, Поларга, пазшись на луках Над течією ріки океану. В припряг до них бездоганного Він заохотив Педаса. Вивів Ахіл його сам, Етіонове місто здобувши. Смертний за кіньми безсмертними, Легко він міг поспівати. Сам же Ахіл – Мірмідонський, обходячи вчасто й намети, Кликав до зброї усіх. Мов зграє вовків ненаситних, Що невгамовним в серцях своїх дихають шалом відваги, Оленя в горах, настигши рогатого, Рве на шматочки в хижій жадобі, І пащі у них червоніють від крові, Потім вся зграя шалено біжить до джерел темноводих, щоб язиками вузькими з поверхні хлептати стемнілу воду, ригаючи кров'ю убитого звіра, а серце в грудях безтрепетне в них і роздуті від їжі утроби. Так Мірмідонян вожді і правителі шумно збирались в лави, що мужній їх вів прутконогого друг Еакіда в бій завзятий. Став перед ними Ахіл войовничий і підбадьорював коней і лави мужів щитоносних. Бистрих було п'ятдесят кораблів, що привів їх під трою Зевсові любий Ахіл, і на кожнім при веслах сиділо по п'ятдесят вояків бойового його товариства. П'ятеро визначив він воєвод, щоб дрижали над ними провід найвищу собі над всіма залишаючи владу. В першім загоні Менестій стояв на чолі зброєсяйний, син Сперхея ріки, що від Зевса дощами живіться. Донька Пелея родила його, Полідора прекрасна, жінка із Богом Сперхеєм невтомним на ложі з'єднавшись, Батьком те йому Бор, Періерія син, уважався. Шлюб з нею взяв він відкритий, численні віддавши дарунки. В другім загоні начальником Евдор стояв воєвничий. В танцях славетна й прекрасна родила його Полімеда, донька Філанта Гермезбо, світлий дозорець могутній, дівчину ту покохав. Уздрівши її в хороводі, що злотострільна вела Артеміда, мисливиця шумна. У верхню світлицю війшовши до дівчини, потай з'єднався з нею ласкавий Гермес, і сина вона породила Евдора Славного в бігу швидкого, хороброго в битві. Тож, як ілітія, що... Породіллям полегшує муки, в світ його вивела, і сонячне бачити став він проміння. Сила міцна, Ехеклея, тоді, акторів син Полімеду, ввів у свій дім, як дружину, численні, віддавши дарунки.